19. fejezet. 12 óra 45 perc. Pitt nyugtalanul félrerúgott az útjából néhány kavicsot, majd fölvett egy párat, és a benzink utószlopait kezdte dobálni. A kövek éles csattanással vágottak a fémnek. Tenyerével védte a szemét az élesen tűző naptól, a messzességbe vesző két sávos utat kezdte figyelni, egyre jobban kezdett aggódni, mert úgy érezte, Cassinek már ott kellene lennie. Már éppen vissza akart menni az épület kiugró tetejének árnyékába, amikor éles villanást látott. Jármű közeledett, annak a szélvédője verte vissza a napsugarait. Pitkeze szinte automatikusan a Colt markolatára csúszott, ebből lehetséges volt, hogy nem keszi, hanem valaki más érkezik helyette. Amikor a jármű közelebbért látta, hogy nagy sebességgel haladó, széles kerekű, tetőcsomagtartós terepjáró az. Egy pillanatra megfordult a fejében, hogy el kellene rejtőzni az épületben, ahogy korábban Harlan is tette, de amilyen gyorsan jött, ugyanolyan gyorsan el is hesegette magától a gondolatot. Végül is Jesse Kocsia ott volt, jól láthatóan, az mindenképpen elárulta a jelenlétét. A terepjáró a benzinkúthoz gördült, és mivel sötét, az erős napsütés ellen is jól védő ablakai voltak, pitt csak akkor bizonyosodott meg, hogy valóban kesszi érkezett, amikor a lány kilökte az ajtót és oda kiáltott neki. Rögtön a járműnél termet, hogy segítsen kiszállni, Keszi erősen köhögött, a szeme körül karikák sötétlettek. Talán jobb volna a távolabb mennél, mondta mély tompa orhangon, nem tudhatjuk biztosan, hogy cseppfertőzés útján nem terjed-e. A megjegyzést figyelmen kívül hagyva Pitt boldogan magához ölelte, és azután is csak azért engedte el, hogy minél előbb beadhassa neki az ellenanyagot. Hoztam abból a gyógyszerből, amelyikről az interneten beszéltem, mondta Kessinek. Úgy gondoljuk, az a legjobb, ha mielőbb bekerül a szervezetedbe, úgyhogy intravénásan kell beadni. Hol csináljuk? kérdezte a lány. Jesse autójában. Elindultak a másik kocsihoz. Hogy érzed magad? Borzalmasan, vallotta be Kessi. Rettenetesen összerázott ez a terepjáró is, nagyon kemény a rugózása. Minden izmon fáj, és egész biztosan lázam is van. Fél órája még ebben a hőségben is kifejezetten fáztam. Pitt kinyitotta a gépkocsi ajtaját, lefektette a hátsülésre keszít, és előkészítette a fecskendőt, de miután már az érszorítót is felrakta, bevallotta, hogy semmilyen gyakorlata sincs abban, amire készül. Ne beszél róla, válaszolta lány, csináld, vágy bele, hiszen végül is orvos akarsz lenni. Pitt sok ezerszel látta a kórházban, hogyan adják be az intravénás injekciót, ám ő maga egyszer sem próbálkozott vele. A gondolat, hogy át kell böknie egy másik, és mindjárt számára ennyire fontos szeretett személy bőrét és erét, megfélemlítően hatott rá, ám a veszély, amivel minden további halogatás jár, gyorsan elűzte a kisítőségét. Végül aztán úgy érezte, egészen jól sikerült a dolog, és Kesszi is ugyanazt mondta. Csak vigasztalni akarsz. Nem, komolyan, bizonygatta a lány, alig éreztem belőle valamit. Mihelyest ezt kimondta, olyan erős rohan fogta el, hogy elakadt a lélegzete. Pitt rögtön kétségbe esett, mert arra gondolt, hogy Harlem félelme beigazolódott, és sila szervezetéből az injekció sokkot váltott ki. Elméleti képzést kapott ugyan a kórházban újraélesztésből, de az ott szerzett ismereteket még egyszer sem kellett alkalmaznia, és nem volt biztos abban, hogyha megpróbálja, valóban sikerül is neki. Izgatottan kapott Cassie csuklójáért, hogy ellenőrizze a pulzusát, és csak akkor nyugodott meg valamelyest, amikor érezte, hogy az változatlanul erős és egyenletes. Elnézést, mondta Keszi, miért magához tért annyira, hogy meg tudott szólalni. Jobban vagy? A kérdésre már csak bólintás volt a válasz. Hála istennek! Pity, hogy megnyugodjon, hatalmasat nyelt. Maradj itt a hátsülésem, körülbelül húsz perc múlva ott leszünk. Hova megyünk? érdeklődött a lány. Olyan helyre, aminél jobbat nem is kívánhattunk volna. Egy föld alatti laboratóriumba, amit annak idején azért építettek, hogy kikísérletezzék benne, hogyan lehet védekezni a biológiai és egyéb támadások ellen. Ami munkánk szempontjából tökéletes. Úgy értem, ha létezik egyáltalán olyan hely, ahol a meg lehet találni az ellenszert, akkor ez az. Ráadásul betegszobák is vannak benne, ahol nyugodtan izolálhatunk. Pit már indult volna, hogy beszálljon a vezetülésbe, de Cassie utána nyúlt, és a kezét megfogva visszatartotta. Mi lesz, ha nem hat az ellenszer? kérdezte. Magad is mondtad, hogy még gyenge, nagyon kezdetleges. Mit fogtok csinálni velem, ha kiderül, hogy olyan lettem, mint ők? Nem akarlak veszélybe sodorni benneteket. Ne aggódj, van ott egy orvos, hárlem megkének hívják, aki szintén átesett a szúráson, de mert beadta magának az ellenanyagot, változatlanul jól van. Válaszolta a arra az esetre, ha mégis bekövetkezne a legszörnyűbb, vannak elkülönítők. De meglátod, minden rendben lesz, hogy megnyugtassa a fiatalember bátorítóan megszorította keszivállát. Hagyd az ostoba közhelyeket, Pitt szólt rá, a lány. azok után, ami történt, nem lehet minden rendben. Pitt érezte, hogy igaza van, és inkább nem szólt. Beült a volám mögé, és rákanyarodott a kocsival az útra. Kessi csöndben feküdt egy darabig a hátsülésen, aztán megjegyezte. Remélem, óvá megyünk, akad aspirin is. Nagyon rosszul érezte magát, rosszabbul, mint bármikor egész életében. Biztosan van, válszolta Pitt, minden elképzelhető gyógyszert meg lehet találni. Egy időre mindketten újból elhallgattak, Pitt az útra koncentrált, nehogy véletlenül elnézze a helyet, ahol le kell kanyarodnia róla. A benzinkút felé menet megjelölte ugyan néhány kavicssal, de már távolról sem volt biztos abban, hogy észre is veszi a dombocskát. Kövek aprók voltak, és bármerre nézett is, mindenütt egyforma színűek. Nem tehetek róla, egyfolytában csak arra gondolok, hogy nem lett volna szabad ide jönnöm, mondta Kessé egy újabb heves köhögés után. Ne beszéljeneket, utasította rendre a fiú, hallani sem akarom. Már több mint hat órája történt, válaszolta a lány, talán annál is régebben. Nem vagyok biztos abban, hogy mikor is kaptam a szúrást, annyi minden történt azóta. Mi lett Nancyvel és Jessivel? kérdezte Pitt. Korábban igyekezett elkerülni ezt a témát, aztán mégis előszette, hogy valamivel elterelje Keszi figyelmét a saját állapotáról. Nancy-t megszúrták, a szemem előtt fertőzték meg. Nem tudom, hogy miért nem csinálták velem is azt rögtön. Jesszi más eset. Azt hiszem, vele ugyanaz történt, ami korábban Jujinnal, bár ebben nem vagyok biztos. Nem láttam, csak hallottam a zúgást, és utána észrejtem a fényvillanást. Nancy azt mondta, ugyanezt történt a férjével is. Harlan szerint azok a kis diszkoszok képesek arra, hogy miniatűr fekete lyukakat hozzanak létre. Keszi megborzongott. A gondolat, hogy valaki eltűnjön egy fekete lyukban rémisztően hatott rá, hiszen azt jelentette, hogy az illetőnek még az atomjai is kikerülnek az univerzumból. Újból találkoztam Bóval, mondta egy-két perces hallgatás után. P gyorsan hátrafordult, a közlés tökéletesen váratlanul érte egyáltalán nem számított rá. Milyen volt? kérdezte. Borzalmas, válaszolta Keszi. Külsőleg is jól észrevehetően megváltozott. Felgyorsult nála a mutáció. Amikor legutóbb láttam, még csak a bőrének egy kis darabja változott el a füle mögött, de azóta már az egész teste. Különös, mert más fertőzötteken nem vettem észre ilyen változást. Nem tudom, náluk is be fog-e következni, vagy az a magyarázata a dolognak, hogy Bó volt az első. Szemmel láthatóan ő vezetőjük. Mindenki azt csinálja, amit ő mond. Volt valami köze ahhoz, hogy téged is megszúrtak? Igen, személyesen csinálta. Pitt úgy, hogy keszi ne is igen lássa, megcsóválta a fejét. Alig merte elhinni, hogy a legjobb barátja képes volt ilyesmire, de aztán eszébe jutott, hogy már szó sincs a legjobb barátról. bó idegen lett. A legszörnyűbb az volt az egészben, hogy még mindig él benne a régi bó folytatta keszi, Még azt is mondta, hogy hiányoztam neki, és hogy szeret. El tudod ezt hinni? Nem, válszolt a pitt, és csak magában dühöngött azon, hogy Bó még idegenként is megpróbál közé és kesszi közé férközni. Bó indulatoktól villámló tekintettel oldalra állt, az árnyékban a kapu pultja mögött. Nehezen tudott az előtte álló feladat elvégzésére koncentrálni, de meg kellett tennie, mert az idő kezdte egyre jobban sürgetni. Talán újból megpróbálhatnánk feszültség alá helyezni a rácsáramkörök egy részét, szólt oda a pult mellőrendi, nem értette, mi az oka annak, hogy bár fennakadás történt, még mindig nem kapott rá javaslatot, hogyan lehetne elhárítani. Bob megpróbálta elhessegetni kesszivel kapcsolatos gondolatait, és csak a feladatra koncentrálni. A probléma kezdettől fogva az volt, hogy óriási energiát kellett létrehozni, amely képes arra, hogy a fekete diszkoszok együttes gravitációját antigravitációvá változtassa, de közben gondoskodni kellett arról is, hogy a kapu éppen maradjon. A jelenségnek, amelyet előkívántak idézni, elég volt mindössze egy nanomásodpercig tartania, hogy egy párhuzamos univerzumból anyagot tudjon átcippantani. Bó rövid ideje elgondolkodott, és eszébe is jutott egy megoldás. Még erőteljesebb árnyékolásra van szükség. Rendben, pál a rendi, örülve, hogy végre világos útmutatást kapott. Azonnal szólt is az építőknek, akik újból előzöllötték a hatalmas emelvényen álló gigászi szerkezetet és környékét. Maga szerint menni fog? kérdezte. Bó pedig gondolatban azt válaszolt, hogy igen. Azt is tanácsolta, hogy mielőtt az árnyékolással elkészültek, rögtön helyezzék egy pillanatra feszültség alá a rácsáram köröket. Igazából az nyugtalanít, folytatta Rendi, hogy, mint mondta, az első látogatóknak már ma éjjel meg kell érkezniük. Óriási baj lehet abból, ha nem készülünk el addigra. Az érkezők elemi részecskékre szakítva belevesznek a semmibe. Bó csak morgott valamit, de igazából már nem figyelt rá, mert figyelmét a teremben lévő Alexander kötötte le. Türelmetlenül várta a jelentését, és közben nagyon nem tetszett neki a tudatáig hatoló vibrálás, ami arról árulkodott, hogy Kessit nem sikerült megtalálni. Követtük a nyomát, jelentette Alexander, és szándékosan olyan távolságra állt meg Bótól, hogy az ne tudja egyetlen mozdulattal elérni. Eljutottunk oda, ahol járműbe szállt, és most a kocsit keressük. Találják meg! adta ki bú, elmondás nem tűrő hangon a parancsot. Meg fogjuk találni, felelte nyugtatóan Alexander. A tudata már biztosan elkezdett kitágulni, és az majd a segítségünkre lesz. Kerítség elő mindenáron ismételte meg Bó az utasítást. Erre egyszerűen nincs magyarázatom, jelentette ki Síla. a laboratórium kerekekre állított székein ültek, amelyekkel könnyeden tudtak közlekedni az egyes munkaasztalok között. Férfi a térdére támaszkodott, és állát a tenyerébe támaszva beszívta az arcát. Tudta, hogy ez rossz szokás, de nem volt képes szakítani vele, és mindig azt csinálta, a mélyen elgondolkozott. Nem lehetséges, hogy valamit elrontottunk? kérdezte Síla. Hárlán megrázta a fejét. Többször is átnéztük már a naplót, technikai hiba nem lehetett. Itt valami alapvető dologról van szó. Kezdjük előről az egészet ajánlotta az orvosnő, Nancyvel garadból származó szövet mintát vettünk, és hozzáadtuk a vírust életre keltő fehérjét. Mit használtak hordozóként, érdeklődött Harlen. A szokásos tápfolyadékot folyadékot síla. A fehérje vizes oldatban kiválóan oldódik. Rendben van, mi volt a következő lépés? Hagytuk, hogy a szövettenyészet inkubálódjon. Meg tudtuk állapítani, hogy a vírus életre kelt, mert a DNS szintézis a sejtpótláshoz szükségesnél sokkal élénk vált. Hogyan bizonyosodtak meg erről? Legyöngített adenovírust használtunk, hogy a fluoreszcennel megjelent DNS-t a sejtekhez juttassuk. Tovább, biztatta a doktor Nott Harlen. Idáig a tenyészetet, hogy folytatódjon az inkubáció, és reméltük, hogy újabb vírusokat nyerünk. Ez sikerült is? Igen, de nézze meg ezt a képet, mondta elégedetlenül Sheila. Az elektromikroszkóp pontosan megmutatja, hogy a vírus úgy néz ki, mintha ledarálták volna. Ez már nem fertőz. Valami megölte, csak éppen abban a szövettenyészetben semmi nem volt, ami erre képes lehetett volna. Ez az egész egyszeren érthetetlen. Tényleg érthetetlen jelenség, de az ösztönöm súgja, hogy valamit el akar árulni nekünk, válaszolta Hárlen. Egyszerűen csak buták vagyunk ahhoz, hogy észrevegyük. Mi volna, ha újból megpróbálnánk, vetette föl sila. A tenyészet akár túlságosan fel is melegedhetett a kocsiban. Jól becsomagolta, nem hiszem, hogy azzal lett volna gond, válaszolta a férfi, de nem bánom, csináljuk meg újból. Van néhány megfertőzött egerem is, belőlük is megpróbálhatjuk izolálni a vírust. Remek ötlet kapott az ajánlaton a doktornő, így talán még könnyebb is lesz. Ne nagyon élje bele magát a dologba, figyelmeztette Harlen. A megfertőzött egerek elképesztően erősek és ügyesek. Szigorúan szétválasztva erős záralat kell tartanom őket. Jóságos Isten, kiáltott felsíla. Azt akarja ezzel mondani, hogy az egerek is kezdtek átváltozni idegenek ki. Tartok attól, hogy igen. Legalábbis bizonyos szempontból. Feltételezésem szerint, ha elegendő számú megfertőzött egér gyűlhetne össze egy helyen, közösen képesek volnának egyetlen értelmes egyetként cselekedni. Akkor jobb lesz, ha mégis a szövettenyészetekkel dolgozunk. Valamilyen módon elő kell tudnunk állítani az élő fertőzésre képes vírust. Ha tovább akarunk jutni, ez kell legyen a következő lépés. Az ajtót működtető nagy nyomású sziszegése hallatszott. Ez biztosan Pete kiáltotta Jonathan, és a belső ajtóhoz futva kinézett a kerek kisablakon. Ő az, és Cassie kiáltotta a többieknek. Árlán már nyúlt is a frissen előállított, monokleális ellenanyagot tartalmazó oldattal teli fioláért. Azt hiszem, átmenetileg vissza kell változnom házi orvossá jegyezte meg. Sheila apró sürgető mozdulatot téve jelezte, hogy kéri az üveget. A sürgősségi betegellátás az én szakterületem mondta, magára, mint immunológusra van szükség. Parancsoljon, hálen szemmel látható örömmel nyújtott át a fiulát. Mindig jobb érzéken volt a kutatáshoz, mint a gyógyításhoz. A légzsili pajtaja kinyílt, és Jonathan átsegítette a magas küszöbön Kessit. A lány halálosan sápat volt, és szemmel a lázas, amitől a fiú lelkesedése valamelyest aláhagyott ugyan, de azért nem állta meg, hogy rögtön meg ne tőle, nem tudja, hol van az édesanyja. Sajnálom, de nem, mondta Kessi a kezét Jonathan vállára téve. Miután elfogták a szupermarketben, nagyon hamar szétválasztottak bennünket. Nem tudom, hol lehet. Megszúrták? Félek, hogy igen. Jöjjön, sürgette a lány, Csilla, dolgunk van. Kessy ezért nyúlt, és hogy segítsen neki a vállára rakta. Bemegyünk az egyik beteg szobába. Pit is gyorsan odaugrott, és áttámogatták a járni is alig tudó lányt a laboratóriumon. Egy pillanatra sem álltak meg, menet közben mutatták be az ajtót, előttük kinyitó hárlennek. Azt hiszem jobb, ha az egyik elkülönítőbe visszük, mondta a tudós, és a folyosón előre futva már nyitotta is ki az újabb ajtót. A helyiség olyan volt, mint a közönséges kórházi szoba, leszámítva a külső bejáratot, amelyet légmentesen lehetett zárni, hogy odabent a többi helyiséghez képest csökkenthető legyen a légnyomás. A belső ajtó is zárható volt, és az ablaka legalább 25 mm vastagságú üvegből készült. Mindannyian bementek. Keszi pedig síla és Pitch segítségével lefeküdt, és megkönnyebülten felsóhajtott. A doktornő pillanatig sem várt, azonnal munkához látott. Gyakorlott mozdulattal bevezette a lány karjába az infúziós csövet, és kis csappal beállítva milyen sebessége jusson a vérébe az ellenanyagot tartalmazó oldat. Volt valamilyen ellenreakciója az első injekciónak kérdezte, miközben felgyorsította kisé a folyadék áramlását, hogy a gyógyszer mielőbb a rendeltetési helyére jusson. Keszi megrázta a fejét. Semmi különös, mondta Pitt, csupán jó erős köhögés, amitől megijedtem, de nem hiszem, hogy az a lett volna. Silla egy elektromos készülékkel ellenőrizte Keszi szívműködését, ami normális volt, a ritmusa egyenletesnek bizonyult. Írez valamilyen változást az injekció óta? kérdezte. Nem. Tulajdonképpen így a természetes. A tünetek a saját linfokinnyeinktől származnak, amelyeknek a száma a betegség kezdetén nagyon megszaporodik. Köszönöm, hogy ideengedtek, mondta Keszi. Tudom, milyen nagy kockázatot vállalnak ezzel. Örülünk annak, hogy itt van, válaszolta Hárlen, és bátorítóan megszorított a lány térdét, ki tudja, lehetséges, hogy hozzám hasonló a maga is értékes kísérleti alanynak bizonyul. Boldog volnék, ha segíthetnék. Nem éhes, érdeklődött Sila. Csöppet sem, egy aspirin azonban valószínűleg jó jönne, válaszolta a lány. Sila pítre nézett. Ezt a feladatot már rábízom Dr. henders mondta kis mosolyjal a szája szögletében, mi pedig megyünk visszadolgozni. Háren ment ki először a szobából, és őt követte a doktornő. A légzsilipnél Síla megállt egy pillanatra, és intett Jonatennek. Gyere, bízzuk a beteget az orvosára! A fiú, ha nem is túl szívesen, engedett a hívásnak, és szintén kiment. Igazad van, tényleg hihetetlen hely, állapította meg Kesszi, miután kettesben maradtak. Pontosan az, amire szükséged van, feleltepít. Várj, már is hozom az aspirint. Eltartott néhány percig, míg megtalálta a gyógyszerraktárat, aztán még az aspirint is keresnie kellett, és amikor visszament, a közben elszúnyatkeszit. Ne haragud, nem akartalak zavarni, kért rögtön bocsánatot, Pitt. Nem zavarsz, a lány bevette a gyógyszert, visszafeküdt és kisi oldalra húzódva maga mellé mutatott az ágyra. Ülj le kicsit kérte, el akarom mesélni, amit bótól megtudtam. Ez a rémálom egyre szörnyűbbé válik. A sivatag nyugalmát erős motorbúgás, rotorlapátok zaja verte föl. A huei katonai helikopter alacsonyan repült a kihalt táj fölött, a kabinjából Vince Gárbon figyelte nagy erejű a környéket, figyelmeztetve közben a pilótát, hogy pontosan kövesse a feketére aszfaltozott utat. A hátsó részben két egykori rendőr foglalt helyet Vince korábbi munkatársai. Az utolsó értesítésben az szerepelt, hogy a kocsi ezen az úton indult el. Fordult Vince a pilótához, megpróbálta túlkiabálni a levegőt vadul kavaró lapátok dübörgését. A helikopter vezetője nem válaszolt, csak bólintással jelezte, hogy megértette. Ott látok valamit, közölte nem sokára Vince, régi benzinkútnak tűnik, de mintha a kocsi állna mellette. Éppen olyan, mint a jelentésben szereplő. A pilóta csökkentette valamelyest a tolóerőt, Vince pedig újból a személyezemelte a távcsövet. Igen, azt hiszem, ez lesz az. Szálljunk le, és nézzük meg közelebbről. A helikopter hatalmas porfelhőt kavarva leereszkedett, és a pilóta, miután a kerekek biztosan talajt fogtak, leállította a motort. A lapátok pörgése rögtön lassulni is kezdett, majd megállt. Vince pedig kiszállt a fülkéből. Első dolga az volt, hogy a járművet ellenőrizze, és az ajtaját kinyitva rögtön érezte is, hogy keszi valóban benne tartózkodott. Belenézett a csomagtartóba is, de azt üresnek találta. Mielőtt a két korábbi rendőr az épületben szétnézett, ő kívül maradt, és körbejártatta a tekintetét a pusztaságon. Olyan nagy volt a forróság, hogy a levegő szinten remegett körülötte. A rendőrök hamar visszajöttek, és a fejüket csóválva jelezték, hogy senkit nem találtak odabent. Vince a helikopterre mutatott. Érezte, hogy közel vannak, nem sok választja el őket a céltól. Végül is gyalog, a rettenetes melegben a lány nem juthatott messzire. Amikor Pitt visszatért a laboratóriumba, az ottaniak olyan lázasan dolgoztak, hogy feléjesen pillantottak. Végre elaludt, közölte. Bezárta a külső ajtót érdeklődött hárlen. Nem, gondolja, hogy kellett volna. Feltétlenül mondta a fejét felkapva Síla, nem akarunk semmiféle meglepetést. Már is megyek és bezárom. A légzsilip ajtajához érve Pitt bepillantott a szobába az alvó kescire. A lány viszonylag ritkán mozdult, csak a kölgése észrevehetően alá hagyott. Pitt megnyugodta a szükséges gombokat, működésbe hozva az ajtót légmentesen záró reteszt. A laboratóriumba visszatérve leült. Többiek megint csak nem vettek róla tudomást, Síla egészen elmerült a szövettenyészetek tenyészetek való beoltásába, Harlem pedig újabb ellenanyagot készített. Jonathan fejhallgatóval a fején kezében joysticket sorongatva imádott számítógépével foglalatoskodott. Pit hangosan, hogy biztosan hallja, megkérdezte, hogy mivel foglalkozik. Ez tényleg fantasztikus, válaszolta lelkesen a fiú. Harlem megmutatta, hogyan lehet összeállítani a kinti megfigyelő rendszert. Hamis kaktuszok mögött kamerák vannak odakint elrejtve, és ezzel a joystickkel lehet őket irányítani. Mikrofonok és mozgásérzékelők is vannak. Ki akarod próbálni? Pitt nemet intett. Fontosabbnak tartotta elmondani a többieknek, hogy kesszi néhány megdöbbentő, nagyon nyugtalanító dolgot mesélt neki az idegenekről. Például kérdezte Sila anélkül, hogy közben a munkáját egy pillanatra is abba hagyta volna. A legrosszabb válaszolta Pitt, hogy a megfertőzöttekkel hatalmas szerkezetet építetnek, amit kapunak neveznek. Lehet tudni, milyen szolgál ez a kapu? Silla óvatosan rázogatni kezdett egy szövettenyészettel teli kis üveget. Egyfajta szállító azt mondják, hogy távoli bolygókról különböző élőlényeket juttatnak el vele a Földre. Jézusom, kiáltott ferémülten a doktornő, és gyorsan le is rakta az üveget. Ennél is több ellenséggel képtelenek leszünk megbírkozni. Talán jobban tennénk, ha az egészet feladnánk. Mikor lesz működőképes ez a kapu? Érdeklődött Harlen. Ezt kérdeztem én is. Keszi nem tudta pontosan, de az volt a benyomás, hogy rövid időn belül. Bo azt mondta, hogy már majdnem készen van. Látta is, hogy ezrek dolgoznak rajta. Sila elkeseredésében nagyot sóhajtott, milyen egyéb bátorító híreket közölt még. Néhány érdekes tényt válaszolta Pitt, például azt, hogy az ellenséges vírus három milliárd éve került a földre, és akkor fészkelte be magát a kialakulóban lévő élőlények DNS-ébe. szem az információ hallatán gyanakvóan összeszűkült. Három milliárd éve. Boes mondta neki, azt is elmesélte, hogy az idegenek, mint egy százmillió millió földi évenként az aktiváló fehérét ide életre keltették a vírust, hogy ellenőrizhessék, milyen életformák alakultak ki, érdemes őket birtokba venni. Hogy miért földi évekről beszélt Bó és nem általában évekről azt Ceszy nem kérdezte. Talán azért, mert ők eredetileg más dimenziókban gondolkodnak vázolta a kutató, mi a saját tér és idő megszabta kereteink közé vagyunk zárva, a meg másik univerzum lakója szempontjából az, amit milliárd évnek számít esetleg csak tíz év. Minden relatív. Hárlem magyarázat a némi csöndet eredményezett, amit Pete tört meg némi válvonogatás kíséretében. Nem mondhatnám, hogy pontosan értem, mire gondol. Olyan ez, mint az ötödik dimenzió. Mindegy. Térjünk vissza ahhoz, amit Keszi elmesért ajánlotta a fiatalember. Úgy tűnik ez az idegen vírus felelős az élőlényeknek azokért a tömeges kihalásáért, amelyek hajdan a földön lezajlottak. Eddig még valahányszor visszatértek, nem tartották megfelelőnek a kialakult életformákat, és az ellenőrzés után rögtön távoztak. Az élőlények pedig, amelyeket megfertőztek, kipusztultak? kérdezte Silla. Én legalábbis így értelmezem a dolgot, felelte Pete. A vírus változtatást hajtott végre a DNS-ben, és a fajok kihalását idézte így elő. A pusztulás újabb élőlények kifejlődésének a lehetőségét teremtette meg. Kesző szerint Bó külön is említést tett ezzel kapcsolatban a dinoszauruszokról. Szépen vagyunk, kiáltott fel Hárlen. Ennyit az aszteroida vagy üstökös elméletről. Hogyan pusztultak el az akkori élőlények? Kérdezte Silla. Úgy értem, mi volt a haláluk közvetlen kiváltó oka? Azt hiszem, Cassie ezt nem tudja. Legalábbis nem érintette. Később majd megkérdezem. Elképzelhet, hogy a válasz nagyon fontos. Síla elhallgatott és mélyen elmerülve a gondolataiban mozdulatlanul maga elé nézett, miközben az agya lázasan működött, izlegetve az egyik frissen kapott információt. Szóval a vírus úgy három milliárd évvel ezelőtt telepedett meg nálunk. alább legalábbis így hallotta. – Mint a fejét? – kérdezte a doktornőtől Harlan. – Vannak itt anaerob baktériumok? – kérdezte vissza Síla. Hát persze – felelt a kutató. – Hozzon belőlük és oltsa be őket az aktiváló fehérjével – mondta egyre növekvő izgalommal a hangjában Síla. Rendben – egyezett bele hárlen és indult is, de azért még megkérdezte. – Mire gondol? Mit akar kezdeni az oxigén nélkül is növekedni képes baktériumokkal? Ki akarok próbálni valamit, válaszolta rejtélyesen Sila, Csinálja csak, amit mondtam, én addig készítek még egy adag fehérjét. Bó teljes erőből kilogta az úszómedence mellett teraszra nyíló ajtót, és kiviharzott a szalomból. Alexander a nyomában. Kérem, Bó szólt utána, nem menjen el, szükségünk van magára. Megtalálták a gépkocsit, egészen biztos, hogy valahol a sivatagban bolyong. Csak én találhatom meg. Már régen el kellett kezdődni a folyamatnak, aminek a végén olyanná válik, mint mi. Bó lefutott a terasz lépcsőjén, és a várakozó helikopter felé sietett. Ez a nő nem lehet annyira fontos, próbált vitatkozni a szorosan a sarkában lóholó Alexander. Bármelyik nőt megkaphatja, amelyiket csak akarja. Most nem hagyhatja itt a kaput. Még a rácsáramköröket sem próbáltuk ki teljes feszültség alatt. Mi lesz, ha kiderül, hogy még mindig nem állunk készen? Bó dühösen megpördült, keskeny ajka az ínyére húzódott, és vadul vicsorogni kezdett. Megőrít ez a nő, mondta, muszáj megtalálnom, nem sokára visszajövök, addig folytassák nélkülem. Miért nem vár holnapig, makacskodott Alexander, addigra túl leszünk az érkezésen, és nyugodtan kereseti, akkor bővel lesz rá ideje. Ha eltévedt a sivatagban, akkor holnapra meghal, döntöttem, válaszolta ellenmondás nem tűrő hangombó. Ott hagyta alexander és néhány lépéssel az utolsó pár métert a sebesen pörgő lapátok alatt megtéve a helikopternél termett. Gyorsan beugrott a pilóta mellé, egy bicentéssel köszönt a hátul helyet foglaló vince majd intett, és a vezető magasba emelte a gépet. – Mennyi ideje történt? – kérdezte Silla. – Körülbelül egy órája – válaszolta Harlan. – Ennyi elég kellett, hogy legyen. A doktornő hangján tisztán érződött a türelmetlenség. Az egyik legelső dolog, amire rájöttünk, az volt, hogy a fehérje nagyon hamar működésbe lép, mihelyt felszívódott a sejtbe. Lássunk hozzá. Adjunk egy adag sugarat a sejtenyészetnek. Kezdek rájönni, hogy mit forgat a fejében, válaszolta kisé meghökkenve Harlan. A vírus provírusként kezeli, hiszen valójában az is, és látás formáról bontó formává akarja átalakítani. De miért éppen anaerob baktériumot használ hozzá? Miért akarja kizárni az oxigént? Nézzük meg, mi történik, aztán elmagyarázom, a Silla. Közben imádkozzon, hogy megtörténjen az, amire számítok. Lehet, hogy végre sikerült megtalálni az idegenek Achilles sarkát. Anélkül, hogy a széndioxid burkot megbontották volna, sugárzásnak vetették alá a beoltott baktériumtenyészetet. Már az elektromikroszkópot állították be, hogy elvégezhessék az ellenőrzést, amikor Silla észrevette, hogy erősen remeg a keze. Rettenetesen izgatott volt, minden idegszálával remélte, hogy sikerül eljutniuk a nagyon várt felfedezéshez. Elképesztően izmos lábával Bó csak egyet rugott a sivatagi benzinkut épületének az ajtajába, de ennyi is elég volt ahhoz, hogy az ajtó kiszakadjon és a helyiség belsejébe ne kivágodjon a szemközti fajnak. Az utat így módon szabaddá téve maga előtt Bó beljebb lépett, és a szeme abban a pillanatban erősen izzadni kezdett. A út nem igazán segített lecsillapodni. Néhány másodpercig mozdulatlanul állt a homályban, aztán megfordult és visszament az épület elé. Nem járt bent, jelentette ki határozottan. Szerintem sem, értett egyet Vince, aki az elrosdásadott töltőoszlop másik oldalán a szél által betóra hordott homokban térdelt éppen. Friss nyomokat látok, közölte, majd felállt és keleti irányba nézett. Egy másik kocsi járhatott erre. Lehet, hogy az vette föl. Van további ötletek, kérdezte Bó. Egyik városba sem ment be, mert akkor már hallottunk volna felőle, válaszolta az egykori nyomozó. Itt kell lenni a sivatagban. Tudjuk, hogy vannak szökevényekből álló elszigetelt csoportok, amelyeknek eddig sikerült elkerülniük a fertőzést. Azok közül csatlakozhatott valamelyikhez. Tehát ők már beoltottuk. Tudom, ez a legveszélyesebb az egészben. Bármi történt is, szerintem az a legokosabb, ha kelet felé követjük az utat, és figyeljük, nem ágaznak el le a nyomok a sivatag belsejébe. Még az is lehet, hogy találunk valamilyen tábort. Rendben van, fogad el a tanácsot, Bú. induljunk, vészesen fogy az időnk. Sietve visszamáztak a kabinba, és a helikopter egyből fölemelkedett. a szigorú utasítást kapott, hogy kellő magasságot tartson, nehogy a rotor túlságosan felkavarja alattuk a homokot. de azért ne akkorát, hogy ne vegyék észre az esetleges nyomokat. Jézusom, ott van, kiáltott fel hárlen, 60 ezerszeres nagyításban megpillantva a Fantasztikus belegondolni, hogy fejlett értelemmel bíró idegen életforma van előttünk, jelentette ki Síla. A vírusokkal, baktériumokkal kapcsolatban eddig eszünkbe se jutott az értelem szót használni. Nem hiszem, hogy ez maga volna az eredeti idegen, vitatkozott Pete. Keszi szerint a vírusforma csak azért kellett, hogy az idegen lények kibírják az űrutazást, és befészkelhessék magukat más élőlényekbe. Nyilván Bó sem tudja, hogy pontosan milyen is az idegenek eredeti létformája. Talán éppen ezért van szükség a kapura, vetette fel janet A vírus esetleg olyan jól érzít magát, hogy az idegenek most már eredeti alakjukban is meg akarnak jelenni. Lehetséges, fogadta el az ötletet Pete. Rendben van, mondta Silához fordulva Harlan. Az anaerob baktériummal végrehajtott kis trükkje tehát bevált, láttuk a vírust. De elárulná végre, hogy mi ennek az egésznek a lényege? Az, hogy a vírus három milliárd éve költözött a Földre, válaszolta a doktornő. Akkor, amikor a bolygó még egészen másképp nézett ki, mint most. A kezdetleges légkörben nagyon kevés volt az oxigén, de azóta a körülmények alaposan megváltoztak. A vírus változatlanul jól érzi magát látens formájában, vagy miután életre kelt és beépült valamilyen sejtbe, de ha a külső behatásra virionná kell alakulnia, akkor az oxigén elpusztítja. Érdekes ötlet a hárlen és a tenyészetet tartalmazó fiolára nézett, aminek a teteje már levolt véve, és a felszíne szabadon érintkezett a helyiség levegőjével. Ha valóban így áll a helyzet, akkor újabb adagot véve ebből csupa szétrombolt, hatástalanná vált vírust kell látnunk. Ebben reménykedem én is, válaszolt a síla. Pillanatnyi halogatás nélkül elkészítették a második mintát, és ebben már Pete is segített, amennyire csak tudott, míg Jonathan visszament a számítógépéhez, és tovább játszott a számára sokkal érdekesebb, irányítható biztonsági rendszerrel. Abban a pillanatban, mihez Harlennek sikerült beállítani az elektromikroszkópot, nyilvánvalóvá vált, hogy síla sejtése helyes volt. A vírusok úgy néztek ki, mintha egy részüket valami felfajta volna. Sila és Harlen boldogan pattant fel a székéről, győzelmi táncot járt, összeülelkezett, azt sem tudta, mit csináljon a boldogságában. Micsoda brilliáns ötlet, minden elismerést megérdemel, lelkesedett a kutató, nincs csodálatosabb, mint látni, mire képes a tudomány. Ha valóban komoly, alapos kutatást akarnánk végezni, akkor most nekiállnánk és százszor is ellenőriznénk az eredményt. Erre azonban sajnos nincsen mód. El kell fogadnunk így, ahogy van, jelentette ki Síla. Egyet Egyetértek. Végül is a dolog tökéletesen érthető. Tudjuk, hogy az oxigén súlyosan mérgező is lehet, és az is, hogy a laikusok közül milyen kevesen vannak ezzel tisztában. Nem igazán értem a dolgot, vallotta Bepít, hogyan fog ez a felfedezés segíteni rajtunk. Sheila és Hárlen arcáról a megjegyzés hallatán egyszerre olvat le a mosoly. Egymásra néztek, csöndben visszaültek a helyükre, és mindketten mélyen elmerültek a gondolataikba. Magam sem igazán tudom, hogyan fog segíteni, szólalt meg egy kis idő múlva Sheila, pedig muszáj, hogy segítsen. Úgy értem, ez kell legyen az idegenek Achilles sarka. Lehetséges, hogy éppen így pusztították ki a dinoszauruszokat, vette át a szót Harlan. A vírusok látens formából virionná váltak bennük, aztán bóm. Találkoztak az oxigénnel, és egyből mindennek vége lett. Ez nem egészen úgy hangzik, mint a jól megalapozott tudományos igényű magyarázat jegyezte meg mosolyogva Síla. Egyetértek, válaszolta nevetve a kutató, de azért ötletet adhat. A fertőzöttek szervezetében lévő látás vírust rá kell kényszerítenünk arra, hogy kilépjen a sejtburokból. Hogyan lehet ezt megcsinálni? kérdezte Pete. Harlem vállat vont. Többféle módszer is van hozzá. Szövet tenyészetekben rendszerint hullámhatással lehet elérni, például ibolyántúli sugarakkal, vagy sugarakkal, amiket az anaerob baktériumból álló tenyészeteknél is használtunk. Vannak hozzá vegyszerek is, szólt közbe Síla. Így igaz, antemitabolitok és egyéb sejtmérgek. Ezek azonban rajtunk nem segítenek, mint ahogy a sugarak sem. Nem áll az egész földet sugarakkal beteríteni. Vannak szokványos vírusok is, amelyek látensek, akár csak az idegen vírus, kérdezte pit Rengeteg, válaszolta Sila. Hogy ne? Például az étszvírussal magyarázta Hárlen, vagy a teljes herpes csoport a tagjai egész életen át képesek bujkálni az emberben, és időnként problémát okozni. Mint például az ajak herpesz. Pontosan válszolta Pittnek a doktornő. A herpes-simplex vírus képes arra, hogy beépüljön bizonyos idegsejtekbe, és ott látens formában maradjon. Nekem, valányszor megfázom, rögtön herpeszem is lesz, mondta a fiatalember. Talán ezért is szokták köznapi nyelven láz nevezni. Remek, válaszoltam primitívnek ítélt beszélgetéstől kisé ingerülten sila. Mi volna, ha most kicsit magunkra hagyna bennünket, had erőltessük tovább az agyunkat. Nincs most időnk arra, hogy alapfokú egészségügyi tanfolyamot tartsunk. Várjunk csak egy kicsit, szólt közbe Hárlen. Pit adott egy ötletet. Én, nézett csodálkozva a kutatóra a fiatalember. Tudják, mi a legerősebb vírusindukáló hatás? Tette fel a szónoki kérdést Hárlen? Egy másik vírus által okozott fertőzés. És mi hasznunk lehet ebből? érdeklődött Síla. A kutató a másik oldalán álló hatalmas hűtőre mutatott. Abban a kamrában mindenféle vírus megtalálható, mondta. Arra gondolok, mi volna, ha tűzzel tüzet próbálnánk megoldani. Egyfajta járványra gondol? Pontosan valamire, ami rendkívül fertőző. De hát a hűtőben biológiai hadviselésre szánt vírusok vannak. Forró olajból tűzre rakni valamit nem nagy különbség, vitatkozott Síla. Abban a hűtőben minden megtalál a legártalmatlanabb vírusoktól a legpusztítóbbakig, felelt a feladat csak az, hogy kiválasszuk a legmegfelelőbbet. Hát, síra kisé hosszasabban elgondolkodott. Az igaz, hogy az eredeti szövettenyészetünket valószínűleg az adenovírus robbantotta be. Jöjjön, kapott a szón rögtön Hárlen, megmutatom a készletet. Sila felállt, erős kétségei voltak afelől, hogy az ötlet valóban használható lesz, de nem akarta eleve alapos megfontolás nélkül visszautasítani. A hűtő mellett íróasztalát, fölötte pedig polc, ami nagy alakú fűzős dossziék sorakoztak. Hárlen nak és Pittnek is adott belőlük, majd maga is levetett egyet és kinyitotta. Olyan, mint valami előkelő étterem itt a lapja, jegyezte meg. Ne felejtsék el, olyasmit kell választanunk, ami nagyon fertőz. Hogyan értelmezzük ebben az esetben azt, hogy fertőz? kérdezte Pitt. Úgy, hogy az ember az embernek könnyenél át tudja adni, felelte a kutató. És cseppfertőzéssel kell terjednie, nem úgy, mint az étsz vagy a fertőző mágyuladás. Világméretű járványt akarunk előidézni. Jézusom, mondta megrökönyödve Pitt, végigfuttatva a kezében tartott listát. Nem hittem volna, hogy ilyen rengeteg vírus van. Ebola. Túlságosan is virulens, hárított el az ajánlatot Hárlen. Olyan betegségre van szükségünk, ami egymagában nem halálos, hogy a megfertőzöttek lehetőleg minél több embernek adhassák tovább. A gyors lefolyású, halálos betegségek akár hiszi, akár nem, eleve önkorlátozók. A vírus, mondta a következő lehetőséget Sheila. Az is túl virulens. Mit szólnának az ortomik kérdezte Pitt. Az influenza kétségtelenül fertőző, és előfordult már, hogy az egész világot beterítő járvány lett belőle. Ez már jobb, ismert el Harlen. A gond csak az, hogy hosszú a lappangási ideje és a betegség halálosá is válhat. Valami gyorsan terjedő, de sokkal szeridebb betegséget szeretnék. Megvan. Ez az, amit kerestem. A tudós elégedetten lecsapta az asztalra a 99. oldalon kinyitott nyilvántartást. Silla és Pitt pedig kíváncsi a rögtön feléje is hajolt. Pikornavírusok olvasta a kiejtéssel némileg küzdködve Pitt a lap tetején látható megnevezést. Milyen betegséget okoznak? Erre a nemzetségre gondoltam, felete Harlan, és az egyik alcsoportra mutatott. Rinovírus. Olvasta fennhangon annak is a nevét a fiatal ember. Pontosan, mondta elégedetten hárlen a közönséges nátha. Hát nemről helyes volna az emberiség a közönséges náthának köszönhetni a megmaradását? De hát náthája mindenkinek szokott lenni. Így igaz. Sok száz törzs létezik, és kit ez, kit amasztámad támad meg. Nézzük, mire jutottak a pentagon jól megfizetett mikrobiológusai. Hárlem fellapozta a katalógus megfelelő fejezetét, ami 37 oldalt foglalt el. Az első a szerotípusokat szorolta fel, és mindegyikhez adott egy tömörleírást is. Csendben a fejüket összedugva olvasták az ismertetőt, amely megállapította, hogy a rinovírus a biológiai hadviselés szempontjából haszontalan. Megtámadja ugyan a felső légutakat, és ezáltal csökkentheti a katonák teljesítményét, de nem számottevő mértékben, és távolról sem olyan hatékonyan, mint a hasmenést előidéző enterovírus. Úgy tűnik nem volt különösebben jó véleményük a rinovírusról, állapította meg Pitt. Az ő szempontjukból ez érthető, válaszolta Hárlen. Mi viszont nem hadsereget akarunk cselekvőképtelenné tenni, pusztán azt szeretnénk, hogy némi zűr támadjon a szervezetben, és az idegen vírus rákényszerűen arra, hogy levesse a burkát. Nézzét csak, ez itt elég érdekesnek tűnik, mondta Sheila, és a felsorolás egyik alfejezetére mutatott, ami fölé azt írták. Mesterséges rinovírusok. Ez lehet az, ami nekünk felelte lelkesen hárlen, és az indexben megjelölt oldalhoz lapozott, majd rögtön bele is mélyedt az olvasásba. Pitt is követte a példáját, de nem tudott megbirkozni a szöveggel, annyira tele volt szakkifejezésekkel, hogy olyannak tűnt számára, mint a szanszkritű lett volna. Tökéletes. Jobbat el lehetne képzelni, Hárlen sugárzarccal mondta ez Silának. Megrendelésre készült, konkrét és átvitt értelemben egyaránt. Előállítottak egy rinovírust, ami csak itt létezik, ebben a raktárban, következésképpen senki sem lehet immunis vele szemben. A laboratóriumon kívül nem próbálták még ki soha, tehát mindenki meg fogja kapni. Ha mi rendeljük, akkor se kérhettük volna jobbat. Gyanús nekem, hogy kicsit előre szaladtunk. Nem gondolja, hogy ellenőriznünk kellene ezt a hipotézist? kérdezte Síla. Dehogy nem felelte izgatottan a kutató, és már nyúlt is a hűtőkamra kilincsért. Hozok egy mintát, felszaporítjuk, aztán kipróbáljuk azokon az egereken, amelyeket megfertőztem. De örülök neki, hogy ez jutott. Harlan kinyitotta a nehéz ajtót, és eltűnt a kamra belsejében. Pit lára nézett. Gondolja, hogy sikerülni fog? kérdezte bizonytalanul. A doktornő enyhén vállat vont, ő nagyon derülátó felelte, és fejével a kamra felé bökött. Ha valóban hatni fog, nem hajnak meg tőle, akik megkapják. Pitt keszire gondolt, sőt, még bóra is. Nem tudom, felelte Síla, bármire jutottunk is eddig, lényegében még mindig a sötétben tapogatózunk. Áj! kiáltotta Vince, aki már hosszabb ideje egyetlen pillanatra sem vette le a szeméről a távcsövet. Azt hiszem, látok déli irányban egy csapást. Hol? kérdezte izgatottan bó, és miután Vince megmutatta, egyetértően bólintott. lesz leszólt a pilótára. A helikopter vezetője az országút betonjára tette a gépet, de a rotorlapátok még így is nagy porfelvőt kavartak körülöttük. Remélem, ha leül epszik, nem fogja beteríteni a nyomokat, jegyezte meg Vince. Ügyeltem rá, hogy elég távol legyünk, felelte a pilóta, és rögtön ki is kapcsolta a motort. Vince és a mellette ülő egykori rendőr Robert Sherman rögtön kiugrott, és az országúton odafutott, ahol a keréknyomok leágaztak a betorról. Bó és a pilóta is kiszállt a helikopterből, és ott maradt mellette. Bó nehezen lélegzett. A nyelve, mint a hőségtől szenvedő kutyái, hosszan kilógott a szájából. A testét borító idegenből hiány volt az izzadtság, mirigyeknek, és kezdett túlmelegedni. Árnyékot keresett, hogy védje magát, de bármerre nézett, mindenütt csak szikrázó napsütés. Visszamegyek a fülkébe, mondta a pilótának. Ott most még nagyobb a forróság, figyelmeztette az. Indítsa be a motort, hogy működjön a hűtés. Nagyon nehéz lesz visszatérniük, vitatkozott a járművezetője és a nyomokat vizsgáló két férfi felé mutatott. Indítsa be! A pilóta erre már megadta magát és engedelmeskedett. Mihest a motor bekapcsolta a légkondicionáló is működik kezdett, és gyorsan lehűtötte a kabint. A gép körül a lapátok forgásától kisebb fajta vihar támadt, és a sárgás szemcsék alkotta kavargó ködön át alig látták már a talaj fölé hajolva elmélyülten vizsgálódó másik két férfit. Miközben vártak a rádió mikrofonja megrecsent, mire a pilóta azonnal felrakta a fejhallgatót. Bo az egyenes déli látóhatárt figyelte. Nem csak dühöt, hanem nyugtalanságot is érzett, és közben gyűlölt ezeket az emberi érzelmeket. Az intézetből üzentek, szólt a pilóta, újabb problémájuk akadt. Nem tudták teljes feszültség alá helyezni a rácsáramköröket, valahányszor megpróbálják, kimennek a biztosítékok. Bó hosszú, kígyószerű újai hevesen ökölbe zárultak, szívverése felgyorsult, halántéka enyhén kezdett. Mit mondjak nekik, érdeklődött a helikoptervezető, azt, hogy nem sokára megyek. A beszélgetés befejezve a pilóta levette a fejéről a fejhallgatót. Kollektív tudat közvetítésével átérezte Boa állapotát, és nyugtalanul feszkelődni kezdett az ülésén. Megkönnyebbült, amikor látta, hogy a többiek már elindultak, és gyors léptekkel közelednek feléjük. Vince-nek és Robertnek a tenyerével kellett védenie az arcát a kavargó, éles homokszemcsék ellen, miközben visszamásztak a helikopterbe. Addig nem is próbáltak beszélni, amíg be nem rántották maguk után az ajtót. Ugyanazok a nyomok, amelyeket az öreg benzinkútnál láttunk, közölte Vince, délnek tartanak. Mit akar, mit csináljunk? Kövessük őket, adta ki a parancsot Bó. Harlennek, Silának, Petenek és Jonathannek csak komoly erőfeszítés árán sikerült bekényszeríteni, a fertőzött egerek közül egy tökéletesen záródó, a korokozók terjedését is megakadályozó biológiai tartályba. Még jó, hogy nem patkányok, állapította meg Pete, miután elvégezték a feladatot. Ennél nagyobb állatokkal valószínűleg nem tudtunk volna elbánni. Hárlen oda tartotta a kezét sílának, hogy a doktornő fertőtlenítse és bekötözze az egerekkel vívott küzdelemben elszenvedett harapásokat. Sejtettem, hogy gond lesz velük, jegyezte meg közben elégedetlenül a tudós. Most mit fogunk csinálni? kérdezte türelmetlenül Jonathan, akit kezdett nagyon izgatni a kísérlet. Rájuk szabadítjuk a vírust, ami már ott is van abban a szövettenyésztős üvegben, a Hárlen. Hová szelőzik a tartály érdeklődött Sila? Gondolom nem akarjuk kieleszteni a vírust, ha kiderül, hogy mégsem a kívánt hatást váltja ki. Ami onnan kikerül, az erős sugárzónán megy át, úgyhogy tökéletesen ártalmatlan. Hállán bedugta a kezét a tartályba benyúló vastag gumikesztyűbe, az üvegért nyúlt, kinyitotta és öntött a tartalmából egy lapos Most kicsit várnunk kell, mondta. Elpárolog, dühös kis havérjeink pedig belélegzik. Mit jelentenek a fekete pontok az egerek hátán? érdeklődött Jonathan. Annyi pont van mindegyiken, ahány nappal ezelőtt megfertőződtek, válaszolta a tudós. Szakaszosan fertőztem meg őket, hogy ellenőrizhető legyen az elváltozás menete. Örülök, hogy eszembe jutott. Lehetséges, hogy a fertőzés előre függően eltérő reakciókat fognak mutatni. Néhány percig csöndben álltak, és figyelték a tartályban a megszokott módon futkározó egereket. Semmi sem történik, kezdett panaszkodni Jonathan. Semmi, ami az egész szervezetre kihat, és már is észrevehetnénk, válaszolta Harlan. Gyanítóm azonban, hogy a molekulák és a sejtek körül igencsak nagy változások vannak. Kis idő múlva Jonathan nagyot ásított. Ez legalább olyan érdekes, mint várni, hogy valami megszáradjon a festék, mondta. Megyek vissza a számítógéphez. A következő, aki az újból beállt csöndet, megtörte, pit volt. Érdekes megfigyelni, micsoda összhangban tevékenykednek. Egész kis piramist alkotnak, hogy a falat is végigvizsgálhassák. Sila erre csak morgott valamit. Nem érdekelte a dolog, ő szerette volna, ha minél előbb valamilyen külső szemlélő számára is észrevehető változás történjen az egerekkel. Mivel azonban az állatok viselkedésében nem következett be szembű tűnő változás, egyre idegesebb lett. Arra gondolt, hogy ez a kísérlet nem sikerül, akkor ismét ott lesznek, ahonnét elindultak. A semminél. Mint ha csak olvasott volna a doktornő gondolataiban, Helen biztatóan azt mondta. Azt hiszem, már nem kell sokáig várnunk. Gyanítom, hogy egy-két sejt átváltozása után meg fog indulni a lavina. Egyedül az aggaszt, hogy előtte nem ellenőriztük a vírus életképességét. Lehetséges, hogy azt is meg kellett volna tennünk. A tudós már éppen elfordult, hogy pótolja a mulasztást, amikor Síla izgatottan megmarkolta a karját. Várjon, kiáltott fel, nézze azt az egeret, amelyiken a három pöty van. Hálán és a válasz fölött pít is a mutatott irányba nézett. Az egér, amelyikre Silla utalt, abba hagyta a futkározást, a hátsó lábaira ült, és más mancsaival többször megtörölte a pofáját. Utána néhányszor egész testében összerándult. Mindhárman összenéztek. – Szoktak tüsszögni az egerek? – tette föl a kérdés síla. – A fene tudja – felelte hárlen. Az egér eldőlt, és a hátára fordult. – Megdöglött? – kérdezte nyugtalanul Pit. Nem – mondta a doktornő – láthatóan nehezen lélegzik, és rosszul érzi magát. – Nézzék, habszerű váladék folyik a szeméből – és a szájából is egészítette ki Hárlen, egy másikon is kezdenek kiütközni a tünetek, úgy tűnik a módszer bevált. Már a többi is kezdi figyelmeztette a többieket, Pit. Nézzék, amelyiknek a legtöbb pöty van a hátán, mintha görcsös rohama lenne. Az általános izkolom hatására Jonathan is visszatért, és a többiek közé nyomakodva előre nyújtotta a nyakát. Fúj, mondta undorodva, zöldes hab! Hárlen visszadugta a kezét a kesztyűbe, és fölemelte azt az egeret, amelyen a tünetek elsőként jelentkeztek. Az állatban nyoma sem volt már a korábbi ellenséges viselkedésnek, tűrte, hogy a tudós azt tegyen vele, amit akar, és nehezen lélegezve csak feküdt a tenyerén. Ha nem vizsgálgatta egy darabig, aztán visszarakta, és azt vette föl helyett, amelyiknek a görcs volt. Ez megdöglött, mondta a többieknek, mivel ő kapta meg elsőként a fertőzést, ez elárul valamit a folyamatról. Például azt, hogyan pusztultak ki a dinoszauruszok, a sila, nagyon gyorsan játszódhatott le az egész. Hálen visszarakta a tartály aljára a döglött állatot, kiúzta a kesztyűből a kezét és lelkesen összedörzsölte. Nos, a kísérlet első része ragyogan sikerült, állapította meg. Az állatpróba után ideje, hogy emberen is ellenőrizzük a hatást. El akarja szabadítani a vírust? kérdezte megkökkenve Síla. Kinyitni a tartályt? Nem, a klinikai kipróbálás egyelőre korai volna. Kisebb, otthonosabb méretekben gondolkodom, magamon akarom ellenőrizni. De hát, próbált tiltakozni Silada, tudós nem hagyta. Sok híres kutató döntött úgy, hogy maga lesz a kísérleti nyúl, mondta figyelmeztetően feltartva a kezét. Itt a ragyogó alkalom, hogy kövessem a példájukat. Megfertőződtem, és bár a dolog jó néhány napja történt, az ellenanyaggal sikerült lefolytott állapotban tartanom a fertőzést. Ideje, hogy végleg megszabadítsam magamat a vírustól. Ne higgye, hogy áldozati bárány szeretnék lenni, sokkal inkább hasznot akarok húzni a közös eredményeinkből. Hogyan akarja csinálni? kérdezte Síla, még mindig nem barátkozva meg teljesen a gondolattal. Egy dolog egerekkel kísérletezni, mondta magában, és megint más emberen kipróbálni valamit, aminek még nem biztos a hatása. Jöjjön, szólt Harlan, és a mesterséges rinovirussal beoltott szövettenyészetet tartalmazó üveget felragadva a betegszobák felé indult. Ugyanúgy csináljuk, mint az egerekkel. Különbség csak annyi, hogy szépen bezár az egyik elkülönítőbe. Szükség volna még kísérletekre, Szó sem lehet róla, nem állunk olyan jól az idővel, ne feledkezzem meg a kapuról. Mindannyian követték hárlen, aki minden jel szerint szilárdan elhatározta, hogy ezúttal maga lesz a kísérleti alany. Sila egyfolytában, amíg az elkülönítő felé haladtak, megpróbálta lebeszélni, de a tudós hajthatatlannak bizonyult. Ígérje meg, hogy jól bezárják az ajtót, mondta a doktornőnek, nem szeretné mindannyiukat veszélybe sodorni, ha netán valamilyen kellemetlenség adódik. Mi van, ha orvosi segítségre lesz szüksége, kérdezte Sila, élesztést kell például alkalmazni. Ezt a kockázatot kénytelen leszek vállalni felelte el szántan Harlen. menjenek, hat kapjam meg békésen a náthát. Sheila megpróbált kiötleni valamit, amivel lebeszélheti Harlent az általa elsietetnek és felelőtlennek érzett lépésről, de mert nem jutott az eszébe semmi, igazán nyomos érv kiment és becsukta maga mögött a kamrát. Az ajtó üvegén át visszanézve látta, hogy Hárlen biztaton oda mutatja neki kinyújtott hüvelykujját. Csodálta a tudós bátorságát, és rögtön viszonyozta is a győzelemre utaló jelet. Mit csinál? kérdezte kintről a folyosóról Pit. A légzsilipet ugyanis, ahol síla maradt, mindössze egy emberre méretezték. Kiveszi a dugót a szövettenyésztő tenyésztő üvegből. Én visszamegyek a számítógéphez, szólt Jonathan, akit zavart a hirtelen támadt feszültség, és szerette volna elterelni róla a gondolatait. Pitt bement a szomszédos légzsilipbe, megnézte, mit csinál Kaszi, és miután látta, hogy békésen alszik, visszatért annak a zsilipnek az ajtajához, amelyikben síla volt. Történik valami? kérdezte. Egyelőre nem. A hátán fekszik, és grimaszokat vág. Úgy viselkedik, mint egy tizenkét éves. Pitt elgondolkodott rajta, hogy vajon ő hogyan viselkedne, ha neki kellene ott feküdnie. Valószínűleg tartotta, hogy rettenetesen meg lenne rémülve, és képtelen volna viccelődni, nem úgy, mint hárlem. Egy pillanat, szólt Vince. Tegyünk egy kört, Had nézze meg újból azt a helyet, ahol az előbb voltunk. A pilóta rögtön engedelmeskedett, balra döntötte a helikoptert, és széles sugarú kört írt le. Vince újból a személyhez kapta a távcsövet. Alattuk a táj továbbra is egyhangú, jellegzetes tárgyak nélküli volt, mint korábban. Rendkívül nehéznek bizonyult a levegőben követni a keréknyomokat, többször szem elől is tévesztették, és vissza kellett kanyarodniuk, hogy újból rájuk találjanak. Ott van valami, mondta egyszer csak izgatottan Vince. Micsoda! Mordult rábó. Már nagyon ingerült volt, keszi megtalálással a sivatagban, amiről kezdetben azt hitte, hogy pofon egyszerű lesz, rendkívül nehéznek bizonyult, és már egyáltalán nem volt biztos abban, hogy sikerülni fog. Nem tudom. Azt hiszem érdemes volna megnézni. Javaslom, hogy ereszkedjünk le. Leszállni adta ki haladéktalanul a parancsot a pilótának bú. A a maga kavarta a porviar közepén ért földet, sokkal nehézkessebben, mint korábban, amikor a betonra szállt. Porfelhő csak lassan oszlott, de mivel is leülepedett körülöttük, a többiek is rögtön észrevették, mi keltette föl Vince figyelmét. Egy gépkocsi volt az, amiről a rotorok keltette légörvény részben leszakította az álcázóponyvát. Végre valami eredmény, mondta továbbra is elégedetlenül Bó. A gépkocsihoz sietett, kinyitotta az utasülés felőri ajtót és behajolt. Itt volt, állapította meg. Benézett a kocsi hátuljába is, aztán felegyenesedett és körbejártatta a tekintetét a pusztaságon. Újabb üzenet az intézetből Bó kiáltotta oda a helikopterben maradt pilóta. Üzenetet kaptak. Az érkezés mostantól számított öt földi óra múlva lesz. Szeretnék, ha tudná, hogy a kapu még mindig nincs kész. Mit válaszoljak nekik? Bó a halántékára nyomta a tenyerét, hogy csökkentse valamelyest a belsőjében növekvő feszültséget. Lassan mélyeket lélegzett, és a pilóta kérdését figyelmen kívül hagyva, azt mondta a közelben tartózkodó vince hogy tudja, Kerszi ott van valahol a közelben. Érzem a jelenlétét, csak az a különös, hogy gyengém. Vince és Robert egyre táguló körökben kezdte körbejárni a gépkocsit. Vince egyszer csak megállt, lehajolt, majd kiabált Bónak, hogy menjen oda ő is, nézze meg, mit találtak. Amikor Bó odaért Vince a talajra mutatott. Álcázott csapóajtó, mondta, belülről zárták be. Bó az ajtó pereme alá csúsztatta, fokozatosan növekvő erővel húzni kezdte, és végül az ajtó ki is nyílt. Vince és Bó a nyílás fölé hajolt, megnézte a mélyben húzódó, kivilágított folyosót, aztán a tekintetük. Oda lent van, mondta Bó. Tudom, felelte rá Vince. A rohat életbe nyögte Jonathan, mint ahogy a torkán kifért elővöltötte magát. Pics, Sheila, akárki, ide gyorsan. Pitt rögtön lecsapta a fecskendőt, amiba a keszinek szánt újabb adag gyógyszert felszívta, és a beteg szobát otthagyva rohant vissza a laboratóriumba Jonathanhez. Fogalma sem volt róla, hogy mi történhetett, de érezte a rémületet a fiú hangjából, és számított arra, hogy valami nagy baj van. Nem nézett ugyan hátra, de hallott, hogy Sheila is szorosan ott fut mögötte. jonathan az egyik számítógép előtt találták, tekintet a képernyőre szegeződött, és az arca olyan sápat volt, mint az elefántson biliárdgolyó. Mi a baj? kérdezte Pete odarohanva. Jonathan hirtelen szó sem tudott jutni, csak a fejével a képernyő felé bökött. oda odanézett, és abban a pillanatban ő is ilyetten a szája elé kapta a kezét. Mi történt? Érdeklődött a laboratóriumba lépve Sheila. Baj van, nyögte nagy nehezen a válasz Jonathan. Sheila is rápillantott a számítógép képernyőire, és a látványtól neki is elállt a lélegzete. Ez bó, szólt erszörnyedve Pitt, keszi mondta, hogy gyorsnál a mutáció, de nem gondoltam volna, hogy... Hol van most? kérdezte Sila rákényszerítve magát, hogy a rémisztő látvány ellenére is a legsürgősebb teendőkre gondoljon. Működésbe lépett az egyik riasztó, aztán a számítógép automatikusan bekapcsolta az egyik minikamerát, magyarázta Jonathan. Azt akarom tudni, hol van? ismételte meg a kérdést izgatottan Síla. Jonathan benyomott néhány gombot a klaviatúrán, és sikerült is a képernyőre varázsolni a létesítmény szerkezeti rajzát, amin az egyik vészkiárattal egybe kapcsolt szellőzőnél kis vörösnyél villogott. Ott jöhettek, bemutatotta a Pit. Igaza lehet, válaszolta a síla. Miről szólt a riasztás Jonathan? Arról, hogy az egyik csapóajtó kinyílt. Nem tudom hogyan, de nyilván sikerült kiszakítaniuk. Jóságos Isten, be fognak jönni rémült el a doktornő. Mit csináljunk? kérdezte Pit. Síla beletúrt a futástól szétbomlott hajába, és a sarokba szorított űzött vadként villantott a körbe a tekintetét a szobában. Menjen és nézze meg, le tudja el zárni a külső légzsiripet, adta ki az utasítás Pitnek. Úgy talán feltartóztathatjuk őket egy ideig. Pitt megpördült, és lázas sietséggel kiviharzott a szobából. Hol van hárlen revolvere? kérdezte a doktornőtő Jonathan. Nem tudom, keresd meg. Sila megfordult, és a beteg szobák felé indult. Hova megy? kiáltott utána Jonathan. Kihozom az elkülönítőből hárlent és Cassit. Mit csináljak? Bó kérdezte Vince, megtörve a hosszúra nyút hallgatást. Maga szerint mi ez? kérdezte Bó, és a kerek nyílás alatt a függőleges létre végénél látható, fényesen kivilágított folyosó felé mutatott. Elképzelésem sincs róla, vallotta be a volt nyomozó. Bó a helikopter és a kötelességtudó mellett álló pilóta felé pillantott, aztán újból a nyílásra nézett, és közben elkeseredetten vihaskodott magával, megpróbált rendet rakni a gondolatai között. Azt akarom, hogy a társával együtt menjenek be és keressék meg Kessit, mondta végül lassan, kimérten, mintha nagy erőfeszítésébe került volna fékezni magát, elejét venni a düromának. Ha megtalálták, azonnal hozzák utánam. Nekem most vissza kell mennem az intézetbe, de a helikopter magukért jön. Ahogy óhajtja, válaszolta óvatosan Vince. Látta, bon, mennyire fel van dúlva és félt, hogy ne rosszul felel, nem azt mondja, amit hallani szeretne. Bó a zsebébe nyúlt, egy fekete diszkoszt vet ki belőle, és oda nyújtotta vince -nek. Használják belátásuk szerint, de arra ügyeljenek, hogy Kessinek ne essék baja, mondta, aztán hátat fordított és a helikopterhez sietett.